Salme 126 En sang ved oppstigningene Da Jehova førte Sions fangene tilbake, ble vi som de drømmene. På den tiden ble vår munn fylt med latter og vår tunge med gledesrop. På den tiden begynte de å si blant nasjonene, «Jehova har gjort et storverk, ved det han har gjort med dem. Jehova har gjort et storverk, ved det han har gjort med oss. Vi er blitt glade.» Jehova, før vår av fanger tilbake, som vann i bekkefar i Negev. De som sår med tårer skal høste med gledesrop. Den som ufortrøden går ut, enda gråtende, og bærer med seg en sekk full av såkorn, skal med sikkerhet komme in med et gledesrop bærende på sine kornbanen.